Som den sista i raden av kungar är du den enda som kan hindra den onde Lord Warlock från att släppa lös ondskans vildjur över landet. Ditt uppdrag är att genomsöka borgen Shadowgate med dess hemliga lönnvägar, kollapsade golv och beväpnade varelser. Ditt mod och din klokhet hjälper dig att klara uppgiften, men ett bra svärd kan också vara bra att ha. jag säger välkomna till första avsnittet av eh, en helt ny svensk spelpodcast som heter Par i pixlar. Ja. Eh, den består av mig, Robin, och ja. eh, min fru faktiskt. Ja, Filippa heter jag. Eh, vi kommer att spela nya spel och gamla spel mm. och eh, helt enkelt prata om dem. Eftersom att vi bägge två känner att vi vill, eh, vill sprida våra åsikter om... Eh, om eh, spel mm. Och, och ja. Spelrelaterade ämnen så ja. att säga. Det finns mycket bra spel Där ute som är värd att spela Alltså det är ju mer en upplevelse ja, Tycker vi Precis, spel mm. är ju mer än bara spel Spel, mm. spel ska upplevas mm. och inte bara spelas ehm, Ja. Och eh, Vi har väl tänkt att eh, Vi kör igång med ett avsnitt här Och, och sen så får vi se eh, Hur det blir för oss med med uppföljare eh, mm. på avsnitt. Och vi ska göra flera avsnitt. Och hur ofta de kommer komma, hur frekvent. Det kommer absolut inte bli en gång i veckan. Till att börja med. vad Vi Nej. vet för... vi, vi gör det här för att vi tycker att det här är kul. Ja, precis. Så eh... vi, vi kommer göra det när vi har tid. Och när vi har orken till det. Ja. och Självklart om det finns lyssnare. Ja, ja. precis. Alltså, vill folk höra oss spela spel. Så, eller höra oss när vi pratar om spel. Så... Liksom, gå in och gilla oss på Facebook mm. Vi har en blogg också um, Vi kommer ta det framåt slutet här mm. hur, man, hur man når oss och sådär um, Och um, Så vi Jag tycker nästan att vi, uh, vi uh, Kör igång mm. um, Tack också för det Innan vi börjar prata om, om spelet, i, spelet i fråga mm. Som vi ska prata om här en längre stund har, vad, vad har vi spelat för någonting annat den här veckan Vad har du spelat ja. till med Ja, du. Jag började spela Super Metroid mm. första gången i hela mitt liv. Jag kom väl inte sådär jättemycket jätte långt, men jag är inte helt klar med det. Jag vet inte, vi kanske gör något podd- och snitt om det, kanske till och med. Mm. Det började jag spela. Jag är beroende jag tycker det är jätteroligt. Men jag ska inte prata för mycket om det. Men Och sen har jag spelat World of Warcraft. Ja, precis. <laughs> alltså, Super Metroid är ett. Är ett Perfekt spel att göra ett avsnitt av Ja, För exakt det, känner det, det att vi finns sparade mycket. en juvel. Ja, precis, Så det finns otroligt mycket att säga om det ja, spelet Ja, Det är ju, alltså Jag ska inte säga annat än att, än att det är ett Det är en personlig favorit liksom. ja. Du vet, att, du, du vet ja. ju att jag älskar det spelet ja, mer än någonting annat liksom Ja. Fantastiskt ja, spel Vad har du um, spelat då? Jag har spelat lite olika Jag har um, Igår kväll så när inte du var hemma Satt jag faktiskt och, och spelade igenom hela uh, Mega Man 2 mm. Med en kompis Jaha Med, ja, med, med Dennis du uh, Och uh, sen så körde vi även Turtles in Time Det är mm. så här Turtles in Time är ett Det är så roligt ja, det Alltså det perfekt. funkar Det är perfekt att bara se här man sätter sig ner en fredagkväll mm. Man öppnar en öl ja. Och så har man en bra kompis ja. Och så bara sätter man sig precis. och spelar en in time Alltså liksom. sådana spel så här Gamla arkadspel, de funkar Jättebra till sånt ja. Att socialisera Ja det precis, precis. Thurs in time spelade jag ju alltså, Jag och min brorsa ja. Vi spelade ju det ja. alltså, Det var ju det första spelet jag fick Till Super mm. Nintendo Ja men precis, det var ju väldigt mycket minnen Och ja, du precis. älskar ju Ja, Man kan ju säga så här att vi tillhör den gruppen av människor som Istället för att ta fram Monopol eller eh, Wii ja, Typ och spela något casual spel så tar vi fram våra arkadspel och ja, Det är mycket roligare Ja och, och just vi är ju, du jag vet inte Jag, jag är ju i alla fall i Tördes generationen mm. Även om jag känner att jag kanske är lite för Alltså att jag, jag kanske kom in i lite för sent i Turtles. Oh. Ja, jag kom, jag kom in till att alltså jag började Jag är inte en Turtle. Nej, du är för ung för mm. för för att Ja. att vara oh. fan liksom. Ja, det. Jag jag jag började kolla på Turtles när jag gick på TV på, på var det på TV3 eller sånt där, mm. klockan fem efter efter för eller sånt där. Sen så hade man ju leksaker och, och, och alla de här leksakerna och såg filmerna de tecknade mm. och de och, och Ja, det är ett, ett helt universum det där. Det är ja, ju hur mycket som helst. Thursday in Time med nog ett spel som vi också kommer att återkomma till ja. får jag en känsla av. Ja, um, vi ska inte prata oss färdiga. Eh, förutom det så har jag väl kanske, jag vet inte hur mycket vad har jag har spelat mer. Jag, jag har börjat på Nino jag har liksom ah, inte kommit någon Där har jag kommit längre än det. Du har spelat mycket längre än mig på Nino uh, Ja, vi har mycket att Spela i alla fall ja. och Vi har gått gott om material ja, jag, jag, kom liksom in, jag började spela Nino Kuni och, och sen så fick du Ja du ah, men det här ska jag spela Och, och, och sen så har jag typ inte rört inte det Nej för det, det har kommit en massa andra spel i, Alltså emellan Ja där ja från, Catherine och allting Ja precis ja. Catherine började jag spela Och ja. då kunde jag inte lägga ner det För det är typ bland det, mest, bland det roligaste jag har spelat ja. på länge Fantastiskt spel Eh, men eh, nog om det nu, nu börjar vi prata om eh, Vilket spel ska vi ha som tema Det här avsnittet om, Man har väl kanske sett titeln då. Ja. Det, vi, vi ska spela ett spel till Nintendo 8-bitars som heter Shadowgate Och eh, Det eh, är släppt Till Nintendo 1989 mm -hmm. Och innan det så släpptes det faktiskt på Apples eh, Macintosh-datorer. Eh, mm. Samma år som jag är född, 1987. Då. Och då, jag tror att den första versionen var svartvit, vit mm. Om jag inte minns det var. helt fel. Um, och det är utvecklat av ett företag som heter Icom. Jag vet inte vad de har gjort egentligen. Förutom, de har väl gjort... Um, Kemko har ju gett ut Shadowgate- Mm. Men jag vet inte ifall om det är bägge De här företagen som är involverade I Deja Vu och Uninvited som är två Ganske Liknande rör. spel ja. I upplägget mm. liksom. Men Shadowgate Är alltså ett, ett, ett Pusselspel Det ska vi säga först och främst Det är textbaserat Exakt pusselspel. Nästan som ett rollspel Paper and pen rollspel ja, typ. Typ, det kan man säga mm. Och förutom de här versionerna då till Mac och till Nintendo Så, så släpptes det även ett Shadowgate på Nintendo 64 Jaha, ja. det visste inte jag inte <laughs> Det fick väl gummen kritik när det släpptes <laughs> blandade, recensioner. Ja, blandade recensioner Men, och sen så var det även Det har släppts, det släpptes ett gäng bilder på ett Shadowgate-spel till Nintendo Gamecube Innan den hette, eller innan Innan GameCube var alltså, liksom färdig för release och så. Mm. När under utvecklingsperioden. Då hette den Dolphin. Alltså som i Delfin. Eh, och. Eh, eh, och. när man släppte. Eh, informationen om, om Dolphin. Då vilka spel som var under utveckling. Eh, mm. Då var bland annat ett Shadowgate-spel. Mm. Eh, under utveckling. Men sen lades den ner. Mm. Eh, en annan rolig sak också är att. Eh, jag tror att det var 2000. Tio, för ja, två, tre år sedan så startades ett eh, Kickstarter-projekt mm. eh, till att eh, göra ett nytt shadowgate spel Jaha. Också. Eh, men Kommer det funkar. Eh, jag vet inte. Jag vet Nej. inte vilken plattform de har tänkt att om det ska vara någon alltså ios eh, spel eller om det ska ja. vara någon konsol. Eller ja. Men eh, jag har inte sett något mer om det, så Nej. jag vet inte hur det är. Hur det ser ut. Ja. Um, men i alla fall, Shadowgate på Nintendo. Mm, um, det har vi Ja, precis. Integra. Men vi börjar med, uh, vi tar lite kommentarer faktiskt från, ja. uh, vi har lagt upp, upp en bild mm, på vår Facebook-sida. Facebooksida. Och så bad vi uh, alla som kommer att lyssna till oss att uh, skriva sina minnen. Just, till just det här spelet För det är intressant För det vi gör nu det är ju att prata om våra eventuella minnen mm. Till ett spel Och våra erfarenheter och allting Vi är ju intresserade av Vad andra tycker också Precis. Och det är viktigt för oss Så vi har ju frågat er Så att vi sätter igång med kommentarerna Och den första kommentaren kommer från Anton Edvardsson mm. De enda minnena jag har Av näst spel överhuvudtaget Är att man kunde hyra dem i början av 90-talet jag försökte alltid övertala morsan Om att vi skulle hyra mm. Jo precis, det kommer jag ihåg ja. Tydligt mm. uh, man, man, uh, Det var som man gjorde Precis. Men uh, sen har vi fått ett brev från Andreas Majgren Där det står jag hyrde, spel redan på, eller jag, jag hyrde spel på Videofyren redan på 80-talet Som en old school gamer <laughs> uh, Sen kunde man köpa spelen för 450 kronor det var en fröjd att se ett relativt bra textbaserat spel Svårt dessutom mm. Och med svordomar eh, Jo, Andreas han, han bor ju i samma stad som oss Och videofyren ja. var ju En plats där man The kunde place to be, liksom. Ja, där kunde man hyra filmer Och ja. eh, spel mm. Det kommer jag ihåg tydligt Men det var det var, ja, man precis. gjorde så. Precis. Mm. Eh, vi har fått från Henrik Svensson också Han säger, kul med podcast Robin Uffe, och ett bra spel har aldrig klarat det själv, men såg på när brorsan klarade det när jag var liten. Jag minns typ ingenting från andra halvan av den. Musiken är grym, skön stämning. Hatar facklorna. Ja, ja, det, var... det ska vi väl berätta om. Precis, ja, facklorna kommer vi till. Ja. Men ja, mm. alltså, när jag var liten också, när jag spelade det grann så jag kommer inte heller riktigt ihåg andra halvan att ha spelat. Det alltså... var nu när vi spelade det som jag... Blev min om Precis. andra halvan. Det kan vi ju säga att... Eh, vi hade det ju relativt enkelt eftersom du hade spelat det förut. Jag menar att det kunde ha varit så mycket svårare. Ja, ja, absolut. Så vi fick ju lite hjälp i och med att du liksom kom ihåg. Ja, och, mm. och, och, och vi, eh, vi körde ju egentligen första halvan av spelet. Liksom, det, det körde vi ju helt grundat på hur mycket jag kommer ihåg av det. Ja. Sen när man, vi kanske hade kommit 50% in i spelet så mm. var det så här. shit, vad, hur, mm. hur ska vi göra nu? Och, mm. och då, då Efter ett tag så var vi till, till och med tvungna att kolla lite, lite guider och sånt. För att, ja. liksom, för att för då, så fort man läser de här guiderna, då, då kommer minnena tillbaka. Ja, ja, liksom. precis. Det här med fontänen och handsken och allt det där. Alltså, det, liksom, ja, det kommer ja, vi till. Det, det är till. liksom... Till. Det är okej okay att göra det på sån här spel. För ja. det enda man tjänar det är lite tid. Precis. Liksom. Precis. Eh, vad, hur ser storyn ut i det här spelet? Ja, jag läste ju lite i början om mm. eh, att man... Eh, ja, vad är man? Man är en riddare eller vad som helst. Säkert. Ja. Du kommer i alla fall till en borg som heter Shadowgate. Mm. Och det är en eh, villain som heter Lord Warlock. Ja, namn. titel, titel. <laughs> ja. ja, men... Eh, och du ska då gå in i den där borgen, du ska undersöka alla rum, du ska hitta vapen, mm. du kommer möta fiender mm. och du ska liksom på bästa sätt kunna besegra dem. Världen, oh ah. förlåt, världen i shadowgit heter Tyragon. och okay. eh, landet heter, jag ska säga, jag har, skrivit, jag har skrivit upp det här för jag, jag kommer inte ihåg hur jag uttalar det, Satyn. Ja, ja, och på, på The Gapkeeper Mountain mm. ligger Borgen Shadowgate mm. Det kommer vi lite till så, Men det verkar vara som att det är en ganska stor lår. Ja, det finns hela. en, en lår. på ja, Shadowgate det är... Och det är, det är faktiskt rätt intressant mm. Men det är liksom pusselbaserat nästan ja, Eller alltså, det, är, det är ett, det är ett pusseläventyr Man kan säga att du ser en skärm först I vänstra Hörnet mm. där du ser själva slottet. Alltså skärmen är ju, spelskärmen är ju uppdelad i, i tre stycken eh... kolumner liksom. Kolumner, ja. precis. Längst ner så har du alla dina kommandon. Mm. Det finns ta, gå, använd, öppna etc. Och sen i högra hörnet så har du ditt alla dina saker mm. som du har med dig. Så du kommer hitta väldigt mycket Du kommer hitta facklor och sånt där Och det, det kommer vi till som Henrik Svensson sa Att han hatar facklorna Och det lärde vi väl också oss att göra mm. För att du har ingen livmätare i det här spelet Nej. Utan du förlitar dig på ljuset Du måste alltid ha en fackla brinnande mm. Och du kommer hitta facklor på vägen Men ibland så blir det lite tight. liksom och Jo precis För och... du, du kan inte ta vilken fackla som helst Och det ska man veta om det här spelet Det är fällor Överallt ja, Ett klitt, så ja, då, är då är du kört. död <laughs> då är du Alltså det är, det är ett sånt Fruktansvärt eh, Svårt spel När det mm. gäller det För ett, de, ett misstag och du är död De här facklorna fungerar ju liksom Som du sa, som en tidmätare du, man, har, man har liksom, som du sa, ingen livmätare Och de här facklorna är ju, de brinner ju liksom Men sen mm. så blir lågan mindre och mindre Och mindre Exakt. och mindre och mindre och när lågan slocknar då, då, är det, då är det game over Exakt, och de är så snälla att så fort den blir lite låg Då, då Spidas musiken upp ja. också Så du blir inte direkt lugn Nej men det är, det är som i morgon 1 liksom, ja, När du, när du har bråttom liksom, Musiken spidas upp och så. Där. Men det finns ju fackler Nästan överallt. Ja. Det finns vissa fackler man kan ta, och det finns vissa ja. fackler man inte kan ta, Exakt. och det finns vissa fackler som leder till döden. Ja. För att det kanske. Det. det kanske är någon fallgrop eller någonting sånt. Det är, där, så. Alltså, det är ett trial and error-spel. Verkligen. Verkligen. Till procent. Till mm. Och, och du, du har ju också, dessutom så har du en liten karta. Nere i vänstra hörnet där ja. Där du kan se äh, gångar och sånt Där du kan gå Så du kan, ju, du kan ju klicka på eh, På en dörr På, på, på den här bilden liksom. mm. Så kan du klicka på att jag vill gå in i den här dörren mm. Men du har även en karta Där nere mm. där nere du också kan använda som en navigator på vart Ja du det är gå. små gråa kuber Som ja. ska symbolisera dörrarna alltså. Precis mm. eh, Och eh, det här spelet är faktiskt Ett av de här få spelen eller jag vet inte fall, det kanske till och med är det enda till Nintendo 8 bitar som faktiskt är på svenska. Jag tror Jaha. det, jag tror att det är det nästan. Jag tror att det är det enda. Ja, men det kan man ju säga att översättningen är inte så jättebra. Nej, alltså det är ju. Precis, det är alltså. De har ju mest upp allt det här med ä ja. och ö. Ja, ja, alltså gå heter g. Ja. Alltså, typ. Jag, jag skrev upp några roliga... Uh, olika. Det finns alltså. Uh, Uh, slä. Istället för slå. <laughs> det finns gå, Istället för gå. Och uh, sen har du även bluta. Jag vet inte var, varför jag skrev ordet bluta. Vad sluta. Eller sluta va? tror jag, det var. Ja precis. Aj, sluta ja. ska det stå. Uh, men det är alltså så att det är mycket ord som är. Ja. Alltså meningsuppbyggnaderna mm. är ju korrekta. Ja. Och allting liksom så. Men Exakt. det är bara att vissa ord är helt ja. liksom. Och. Uh, Vissa saker Om man hittade någonting ett, man, Det var någon Svärd liknande Klinga, bladet den. klinga precis. Ja, precis. Ja. När man tryckte på den Så stod det Du har dokumentet i handen mm. Precis. Okej att det är pixlar och att det är väldigt svårt att se vad saker är Men det var inte det där var inget dokument Nej, det är en, det är en felöversättning Ja, exakt Och det, det kan också komplicera saker och göra allting Du vissvarig. måste ju använda det där objektet fram mot slutet av spelet ja, Så att det så... kan komplicera väldigt mycket Exakt <laughs> För att det, det är verkligen ett viktigt mm. objekt fram mot slutet av spelet ja, exakt. Uh, Och i den här borgen då så förutom att det liksom är gillrat med, med fällor mm. um, vad finns det för fällor i det här Det finns förutom de här Du har ju så här luckor i golvet du kan trilla mm. ner i Och, och eh, Rycker du i någon spak Så, så kanske du kommer till ja. ett monster och, och, och... Det är ju rätt eh, roliga sätt man kan dö på också. Mm. Alltså man kan ju säga så här Varje gång man dör så kommer då The Grim Reaper liksom ja. Döden kommer fram och så är en liten Snygg melodislinga Och den där melodislingan Ja. Vet du vad, när jag, jag spelade det här spelet Första gången hos min moster mm. När jag var liten mm. Och eh, jag minns den där bilden På The Grim Reaper eller på, på döden där ja. Och den här horisonten av dimmor Som man ser i ja, bakgrunden där. Och den här melodin ja. Alltså den melodin är ju verkligen nog så här, en enda. Den är så inpräntad ja. I, I mitt huvud liksom, sen, sen min barndom ja. Så det, det är det jag kommer ihåg mest från det här spelet Det är ja. faktiskt dödsskärmen Ja för det var väl den skärmen man såg mest ja, alltså, det, det, det är ett sånt fruktansvärt svårt spel alltså. Absolut Men ja faktiskt Det må ju sägas att mm. jag tyckte det här spelet var jättebra mm. Jag gillade det jättemycket Och eh, ett av de roligaste sätten Som vi dog på under spelet mm. Kommer du ihåg det? Slämmad Ja man blir slämmad till Man typ ser en Man öppnar väl någon kista mm. Och det är ju alltid alltså, Man kommer ju spamma spara knappen Hela tiden mm. Det är ju bra man kan spara när som helst Ja det är ju en fördel Ja verkligen Men så öppnar man en kista Visste inte alls vad som skulle komma fram liksom. Men man vet ju aldrig det Nej det är det som är grejen Du kan inte vara bra på det här spelet liksom. Du kan inte ana Du kan inte tänka Nej du kan bara memorera jättebra. det liksom. Ja exakt mm. Uh, och det kommer ut någon grön slime av något slag. Mm. Slämm. Släm. Man försöker gå över det, du typ peta på det, ja, mm. allt möjligt. Man måste använda sin fantasi. Men om man då går över det här, då kommer du typ halka till eller något sånt där du... uh, Jag tror att slämmet klänger sig upp på dig. Jaha, så, så, så. var det. Ja. Ja. Och så blir man slämmad. Du blir slämmad. <laughs> ja, och så dör du. Och det är det är fantastiskt. Ja, det är så intensivt. Liksom. Och, och, och för övrigt så stöter man även på en... en man stöter på en, en Sphinx. Och mm. en Cyklop. Och en fruktansvärt rosa Behemoth. Ja. Framåt slutet där. Som, som War, Lord Warlock-Summoner ja, ska exact. ha i dig och sådär. Men, Men alltså det, det är ett bra spel. Jag tyckte mitt första intryck var att... Det här kommer att bli intressant. Mm. Liksom. Och jag tycker verkligen det, det var intressant hela tiden. Det gick mm. eh, visserligen, vi hade lite hjälp från mot slutet och så. Men det var hela tiden spännande. Mm. Och liksom mm. jag tyckte ibland tänkte jag så här: oh, det här kommer att bli jättelångsökt. Mm. Ni vet att man kanske hittar, hittar ett föremål mm. av vet jag ett mynt. Och så, aha, nu måste jag gå tillbaka 20 rum och använda det i ett hål som jag såg mm. för tre timmar sedan. Det var inte så. Nej. Alltså det var lagom. Det var inte det att, som jag sa till dig lite tidigare att ja ah, jag hittar en kista, den är låst. Mm. Och en nyckel, undrar om den passar. Ja, det var inte så. Nej. Så det var inte för lätt. Utan det var svårt på en bra nivå. Mm. Man fick tänka till lite men... Det som, är, det som gör att det är svårt Det är ju liksom inte själva gåtorna så Utan det är ju att det är fällor alltså, ja, och, jag. Och, och det handlar ju om Att man ska sätta rätt objekt På rätt plats egentligen Och jag tycker ändå att lösningarna i det här spelet Är relativt logiska Ja, alltså, jag det är bara har, sägas det, Man ska spela Monkey Island-spelen Där mm. har du verkligen Totalt ologiska ja. lösningar Visst, det hör till den humorn lite ja. i, i Monk island där. Ja, De är väldigt speciella. Ja. Men här känns... Eh, det känns ganska logiskt. Ja, hyfsat logiskt ja. i alla fall. Dock liksom. var det några tillfällen som jag litade på det du sa. Och jag gjorde på ett visst sätt. Fast mm. jag hade kanske inte kommit på det själv. Nej. Alltså vissa tillfällen var det så. Men... Som, som när vi var i tornet där uppe. Mm. Eh, när vi kommer upp i tornet Och så ligger en en ljungfru fastkedjad. Ja, eh, exakt. Och då så sa jag åt dig att du ska använda pilen ja. och döda henne. Nu ska jag döda henne. Och du bara direkt så här, va? Ska jag döda henne? <laughs> ja, du ska döda henne. För att hon var ja. en illusion. Hon var väl någon... Vad var det stod helvetes hund eller något sånt? Ja, men något sånt. Ja, ja. precis. Eh, ja. Alltså jag, jag minns ju det här spelet eh, som sagt från när jag var liten. Och spelade hos min moster. Och... Eh, jag kommer ihåg också alltså som, som Henrik Svensson sa att mm. jag kommer ihåg första halvan väldigt väldigt bra. Men det är väl den man har, att, alltså så är det väl har man man mest liksom. ja, exakt. Så är det. Och, och sen fram mot slutet där, då var det helt klurigt att jag tror jag kommer inte ihåg det här. Nej. Men så fort man läste lite i guiden och fick då lite hinta, det då var det så här, då kommer det tillbaka just det det är alltså, så man det är så man har i älden där ja, bekemot i slutet där och. alltså jag tyckte att Slutet. Mm. För man har ju hört väldigt många nästspel som mm. är väldigt otillfredsställande fram mot slutet. Mm. Slutet. Det blir väldigt så här: Ja, nu har du klarat det. Grattis. Congratulations. Ja, typ. Ja. Men eh, jag kände inte så här. Nej, man blir, man blir hyfsat tillfredsställd och slutet. Ja, jag kände mig stolt så här. Ja, mm. vi har klarat det. Mm. Det var inte ovärt liksom. Nej, precis. precis. Men dock är jag lite intresserad för att. Vi använde inte ens alla våra föremål som vi hade. Nej, Och vi precis. gick inte ens in i alla rum. Nej. Och inte ens använde alla kommandon. Vi använde inte kommandotala. Tidigare precis. så ska man kunna tala med varelserna. Ja, precis. Det kan du göra om, om man vill ha ledtrådar ja, av dem. Precis. Men det var ju saker som jag redan kunde. Ja, så var, exakt. Vi så gjorde ju det ja. bara rätt hela tiden. Men jag undrar, då, liksom så här, kan man ta ner <här> slutbossen på... Mer än ett sätt. Jag tror faktiskt inte det. Nej. Det men saken är den typ som den här skölden vi hittade. Ja. Den kan man ju inte Krö. använda. Krönet ja. är det, är crest. Den kan man ju inte liksom använda vad jag vet på något annat sätt. Att, alltså, du använder den inte överhuvudtaget. Du kan ta upp den och liksom ha den med dig, men du använder den aldrig. Och jag tror att det är för att det ska liksom. Framåt slutet blir fler alternativ du ska, ja. du ska behöva fundera fler Det mm. blir svårt ska använda skölden De lurar här, en eller? alltså de, ja, precis. De, de plockar, de gör så här. ta mer items mm. Det här är något du kanske behöver använda mm. och Visst att av dem använder du aldrig Nej. Det är ungefär som vi hittade en kista mm. Där det fanns tre guldmynt Och ett stormynt mm. Lite större mynt mm. Vi tog ett guldmynt och ett stort mynt. Ja, det är det du behöver, Man ja. behöver inte ha fler Jag god. hade ju tagit allting om inte du hade sagt åt mig Att jag inte behövde det Precis för vi Men... behöver man behöver bara ett guldmynt Stormyntet använder du, det lägger du i den där brunnen där ah. Och guldmyntet ger du ju till, till färje, vad heter det? Färje, Färjekaren Ja, ah, ah, som river. ser ut som döden Ja, um. the River Styx mm. Referensen där, att man ska åka över Man ska betala ett guldmynt För att ja, passera precis. Och det där är roligt också, för att när man kommer till det där trollet Som sitter vid bron där mm. Jag tror att det är ett troll va? Vet ja det, det är det han, han vill troll ju, ha, han vill ju var... ha ett guldmynt Mm. Men vi gav honom att ha ett guldmynt Nej. Utan vi använde en trollformel för att gå förbi honom exakt. istället. För att hade vi ätit honom ett guldmynt då hade han säkert i allas. Det är så jag minns det, i alla fall. Ja, exakt. Liksom. Och det börjar ju sägas också att man har eh, magi. Ja, just det. Man har lite trollformel där. Som ja, exakt. Man på eh, det är i samma meny liksom, som alla saker som man har. Mm. Så du bara bläddrar på listan. Ja, precis. Eh, och så kommer det till trollformel. De hade roliga namn. Ja, illumina. Mm. Eh, men, jag tänker ja. på Harry Potter. Ja, men lite sånt. Alltså, <laughs> ja, så som typ de flesta spels heter. Ja, det, det, det, det känns latin, de där orden. Ja, typ. Ja, men det står latin. ingen förklaring. Alltså vad den gör Nej. eller någonting. Det är också samma sak, trial and error. Alltså, ja, alltså blir det fel, då blir det fel. Shadowgate är ju ett spel du kan bli bra på genom att memorera det. Exact. Det handlar ju aldrig om skill. Nej. Det handlar ju alltid om liksom hur mycket du kan komma ihåg mm. av spelet. Och det är väldigt intressant. Det är väldigt kul. Mm. Alltså jag, jag tyckte verkligen om det här spelet mm. faktiskt. Och inte bara själva upplägget att du går i ett slott och så utan när du läser vad som händer, det är väldigt poetiskt mm. allting som står. Ja, det, det känns verkligen som att du att du är med i ett rollspel. Mm. Ja men det är precis som du och sa det är det, verkligen, det är... alltså det är ett rollspel 2.0 För du har lite visuella hjälpmedel Du ser på skärm vad som händer ja, Men annars är det faktiskt som ett rollspel Ja det är det för, Och spelledaren är Spelet alltså ja, själv. för man spelar mm. väl i första person Alltså du ser ja. ju Bilden du ser där mm. av vart du kan gå och så här, Den är ju första person ja. Och när saker och ting beskrivs Uh, typ som att du tar facklan i handen ja. Det beskrivs ju liksom på, på ett sätt Som gör att du är den här personen mm. Liksom. Mm, uh, Och ibland så den växlar ju lite också Mellan uh, Den växlar ju mellan att, att säga att Du tar upp facklan till att Jag känner mig bla bla bla bla mm. Jag känner mig att kroppen exakt. lyfts Eller att eller ibland är det liksom att du känner att kroppen, kroppen ja. Lyfts upp av ah, ja, magi. Mig, det den Nej den växlar liksom mellan Mm. Att uh, mellan liksom berätta tekniken. Mm. Um, vilket, vilket är. Jag vet inte om det är avsiktigt eller om det är liksom. Jag tror inte det är det faktiskt. Nej, jag vet. Men, inte. Men jag... uh, det var. Det är mycket så här. Personer som man får höra talas om Profeten Ja, det, typ... finns en lore. det finns en ja, lore Ja, det är så konstigt mm. liksom. Men det gör att man blir så nyfiken. Jag skulle mm. lätt kunna uh, alltså läsa på bara för ett mm. Alltså bara för skoj skull. Det är bara. Ja men Google. vem är alla de här personerna Som omnämns Så, ja. Och det står det liksom Han omnämns som i en fråga mm. Kan det här vara det som profeten talade ja, om Till exempel Vem är han? Liksom. Jag, tror att det, jag tror att det finns en kortare lore mm. Jag är nästan säker på att det finns en kortare lore Jag hade hoppats att den stod med i manualen Men den gjorde den inte Nej det ska jag säga att vi spelar ju spelen på maskinerna och inte på eh, emulator. Nej. Utan det vi bara flika in det. Mm. Eh, sen så grafiken då Filippa vad, vad, vad har du att säga om grafiken rent allmänt? Grafiken, alltså grafiken har ingen betydelse tycker jag. Nej. Dock kan jag tycka att. Eh, ja, men till exempel här när man ska hämta facklor. Mm. Då tar man ju alla facklor som man ser För man är ju rätt desperat mm. Man vill ju hitta facklor snabbt liksom eh, Och då är det lätt Att man tar fel fackla Och hur ska man veta att det är fel fackla Att den ja, finns... kommer Leda dig till ett monster typ. ja. För det är ju så det eh, Jo för att den ser lite annorlunda ut Det är mm. kanske en pixel Som skiljer den från de andra Men det ser man inte Nej Alltså du måste studera bilden så noga liksom, för att mm. se att den skiljer sig. Mm. Så ja, grafiken då om man ska säga, den failar väl lite där liksom. Och ibland ser man inte ens vad saker är. Nej, men jag jag, jag tycker att grafiken är faktiskt ganska bra i det här ändå. Alltså, det, den, ja. fyller sin, den, den fyller sin funktion ja, helt och hållet. Det, det är det som är det viktigaste i det här spelet mm. som ändå är så pass textbaserat som det är. Ja, alltså jag lät väl lite motsägelsefull kanske, men du står vad jag menar. Ja, ja absolut. Liksom, absolut. Den, den, behövs inte, alltså, den behöver inte vara jättebra. Nej. För att det viktigaste är det som, alltså själva beskrivningen vad som händer. Ja, precis. Det, är det, det är det man vill mm. veta. Liksom. Ja. Alltså, det, det, jag tycker att det här spelet handlar mycket om, om stämning. Mm. Du, har, oh ja. du, du ser de här bilderna Och då, jag tycker att bilderna som man får se På platserna man befinner sig på mm. De är ändå väldigt De är, de är bra, liksom, de är bra ja. uppritade mm, jag Och, och jag, jag tycker att Förutom alltså det, bidrar till, det bidrar ju så här till stämningen Grafiken bidrar ju till att, till att Du, vill, att du, du liksom vill ta del Eller liksom att du sugs in i det Precis. Och samma sak då med musiken mm. Samma oh ja. sak gäller det där Musiken är alltså Jag tycker att det här är det finns, det finns en del låtar i det här spelet Som verkligen är helt så att säga Perfekta ja. Men en del låtar är liksom så att Man tänker inte på dem De bara finns där som bakgrundsmusik Ja de är lite sömniga vissa låtar så. Men, men som själva introlåten där som är mm. i början mm. och, uh, Vi ska låt... inte nynna Nej vi ska inte nynna på den <laughs> uh, Och uh, låten när man dör Och mm. sen finns det någon låt till där Som verkligen är ja. liksom riktiga masterpiece. Ja, faktiskt. Alltså. Det är så imponerande att de liksom har lyckats mm. göra såna minnesvärda och alltså rentav fina nej. stycken. Nej. Precis. Nej, nej. nej. <här> <här> jo, ja, jag, håller, jo säga. Precis, ja, ja. jag håller med. Precis. Jag håller med. Jag menar alltså att de har lyckats göra det på en alltså med en sån ja, det synes primitiv. Mm. Ja. Men det viktigaste är ju ändå att musiken bidrar till stämningen och det ja, tycker jag det den, gör, den. Det gör den verkligen. Alltså det jag spelet. tycker att musiken står för 50 procent mm, I det här spelet så tycker jag faktiskt att det gör det. Ja, men det Men det är framförallt så mycket. Framförallt när man dör där den den, den slingen tycker jag är verkligen ja. här, den är så jäkla episk. Ja. Den är Ja, jo, nej, den är en fallvex. En på den. Det vore Men något, den känns jag. lite kluddrig. Det är jag så mycket toner det. hela tiden. Ja, jag tycker den är fin. Jag tycker den är vacker. Ja. Uh, och uh, det, det jag tänkte på, hur, alltså om man, om man ser spelet nu när vi har klarat det, liksom, hur, mm. hur svårt kan man säga att det, det är? Det svårt att avgöra egentligen. Men om du som jag har ju spelat det förut, mm. du som aldrig har spelat det förut, mm. hur svårt upplevde du att det var? Hur många fällor fanns det liksom? Och, och, alltså det är ju fällor hela tiden. Det fanns. 100 sätt att dö ja, minst, ja, liksom. minst. Ja. Säkert 500 För ja. det var en falla i varje rum ja. Men jag tycker att eh, Längden på spelet Det är inte mm. så långt Det kanske tar 4-5 timmar att klara ja, Nu gick det ganska snabbt för oss Ja för vi, vi, ja, vi hade ju mitt minne Och vi hade lite guide ja. Ja. Hade jag, uh, jag spelat det själv hade jag kanske suttit mycket mycket längre Lägg på 10 timmar Tror jag ja, okay. på, på de här här <laughs> på, på de här <laughs> lösningarna som är Ja. Relativt ologiska mm. Det finns ju vissa som verkligen är så ah, Okej okay, men det är klart att den ska vara där Men ja. vissa är ologiska Ja men det är ett svårt spel Det bör bara att sägas Det här mm. är Det har så många moment som gör att det blir svårt Dels du har ingen karta över Nej. saker Fast vi hittar ju en karta Ja, ja den fast använder vi aldrig Den jag vet använder inte vi. Jag vet inte varför Man har ju den här lilla minimap Ja ah, okej okay, jag, jag låter liksom. det förbli osagt Jag ja. vill inte lova att det inte finns en karta och så Nej jag vet inte heller Men fast. Dels för fällorna, mm. uppenbart Alltså det är skitsvårt det, mm. Du vet inte Om du kommer falla i döden liksom. Nej. Men längden på spelet Liksom kompenserar det lite mm. För det är ju inte världens längsta spel Nej. Du kan gå ute på några timmar Så det kompenserar lite för det Det är mm. inget evighetsspel Det är relativt logiskt Alltså du använder föremål som Ja, som Passar in på mm. rätt ställe. Ja, ja, visst precis. Förut med undantag av vissa saker som jag inte fattade alls liksom. mm. jag, jag litade på dig. Alltså, det svårighetsnivå, svårighetsgraden i spelet det är ju liksom. Det är som, som, som jag sa tidigare, det, hand, det handlar egentligen bara om hur mycket du kommer ihåg från förra gången du spelar. Ja. Och i det första gången du spelar, då är det bara trial and error ja, hela tiden. Ja, exakt, och då, då kommer det bli svårt. Ja. Men om vi, liksom, kommer, kommer om vi utgår Från att det är första gången. Mm. Ja, då kommer det ta några timmar och går igenom det. Mm. Så det, det är så det är. Ja. Men, vi får väl äh... se om vi ger oss på Djawo någon gång eller ja. det här andra äh, spelet. Det som var likadant? Ja, ja uh, Uninvited un un white heter det. Det mm. ska vi kanske ge oss på också. Ja, ja det hade varit kul um, vi kul faktiskt. Men om, om vi ska summera spelet lite grann, liksom, var, jag, jag fick ju liksom lite barndomsminnen. Mm. Liksom flashbacks från, från min barndom eh, ja, När jag, jag spelade det här med det. spelet Med låtarna och stämningen och allting Och jag tycker liksom att det För mig personligen Det håller idag för mig Alltså jag, jag tycker att ja. det är liksom, Jag kommer aldrig glömma det här spelet Nej, eh, det är ett bra spel Det är ett bra spel, absolut Alltså jag kom väl in i det Lite mer framåt typ mitten mm. Jag tyckte i början ja, ja, Jag vet inte, jag var inte lika jätte. Alltså, jag var inte helt förtjust i det Nej. Från början, men nu framåt slutet och tycker jag att det var, det var värt de här timmarna vi satt med. Helt klart. Eh, frågan är om svårighetsgraden kommer ju liksom hindra folk från att testa det. Men mm. jag tror inte det. Alltså vill man ha ett bra spel, ett roligt, intressant spel. Man, mm. Alltså man stöter inte på sådana här spel så ofta. Vill man ha ett annorlunda spel ska man helt klart eh, testa på det här. Och jag tycker inte att det är fyskam att använda sig av en Guide, guide någon till. gång liksom det, det tycker inte jag för att... I det här spelet så är det väldigt Det kommer så här... bara ge dig lite mer tid Ja och i det här spelet är det så här: Läser du en guide till det här spelet ja. Då står det vad du ska göra, då gör du inte fel Men när du kollar på guider i, i andra spel Då är ja. det fortfarande saker som du måste göra Alltså en guide hjälper inte dig speciellt mycket i Super Mario Bros. 1 Nej, nej, nej liksom, För du måste ju fortfarande utföra det Ja, exakt Men, så. men i sådana här spel och rollspel Då underlättar ju en guide väldigt mycket Ja, liksom. ja, ja Men vad, vad tyckte, vilka, vilka punkter i det här spelet tyckte du var bästa? Av? Vad var det bästa med det här spelet? Oj, svårt ehm, Musiken, helt klart mm. Ja, jag skulle också vilja ehm, säga musiken ja, faktiskt Och sen själva alltså det här textbaserade mm. Alltså beskrivningen av allting som händer Att det är lite poetiskt det är väldigt poetiskt mm. alltså den, Ja, nu kan jag inte ta några exempel bara för det, Men Nej. du följer med Och du sitter där och klamrar Om eh, Handkontrollen liksom Och du läser med spänning mm. Det som står mm. det, det är en sån häftig effekt liksom För att du är verkligen fast i spelet Ja, jag, jag håller med dig faktiskt mm. vad, vad, vad är det sämsta med det här spelet? så alltså det är både det bästa och det samt att det är svårt. Ja. Tror jag. Det är, som vi sa, det är många lösningar är logiska, men det mm. finns ett par ett fåtal som är väldigt ologiska, men det är det som är utmaningen. Ja. Det är utmaningen. Men sen som sagt, nu fick jag ju lite hjälp av dig. Mm. Du visste liksom gå in i det där rummet, bränn mm. mattan. Ja, det var också så här. Okej, okay, okay. jag hade ju lika gärna kunnat bränt en matta i ett annat jobb ja. Varför just den här mattan? Men jag vet ju inte, för att jag tryckte ju inte på mattan först Nej. Hade jag gjort det, eller hade jag testat någonting mm. Då kanske den hade gjort jätten liten Indikation eh, Ja, mm. en liten ja, indikation på att jag skulle göra det Så jag vet ju inte Nej. för att, Och det är lite synd Jag kanske skulle ha klickat runt lite själv mm. Mer, men nu gjorde jag inte det Men Nej. ändå, det var bra vi avslutar med att fråga varandra frågan då. Är det här ett spel som du tycker är värt att spela? Ja. Och du då? Absolut. Har mm. man inte spelat Shadowgate så ska man uppleva det. Och man ska uppleva det på Nintendo 8-bitars som mm. jag tycker är den absolut bästa versionen. Ja, det tycker jag med. Så, men känner du att vi är redo att lämna Shadowgate för den här gången? Ja, jag tycker nog det. Så att vi... Vi kör väl en liten musikpaus här tror tycker jag. Ja, och då lyssnar vi på Daniel Tidwell med låten For Those Who Fight från... Eh... 57. Det var mycket gitarrer där Ja Det är coolt, sånt är coolt Det här är alltså del två av Episod ett På våran podcast Och här är väl tänkt att vi ska prata lite om Spel i allmänt Och spelrelaterade saker Det kan vara spelrelaterad kultur Det kan vara någon nyhet som vi tycker är liksom Viktig att prata om Eller som vi känner att vi vill diskutera Precis, för att vi har ju många intressen Vi gillar ju film väldigt väldigt mycket så jag antar att vi kommer prata väldigt mycket om film här också så man kan härleda från mm. spel. Your words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as you. What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. How about you? Det det roliga är att innan vi innan vi blev tillsammans så så såg vi faktiskt varandra på en konsert, kommer du Ja, det kommer jag ihåg. Jag kommer inte ihåg datumet dock. Jag brukar kunna vara bra på sånt, men... Det var så att både jag och Filippa <laughs> besökte nämligen Castlevania The Concert. Precis. På, var, vilken... konserthuset. konserthuset var just det, just det. Ja, det var Suso som spelade. Stockholms ja, och... ungdoms symfoniorkester. Och sen så var ju även hon kompositören som har skrivit ja, många av stycken. Det var väl Um, och vad heter hon nu? Hon heter Michirio Yamane va? Om jag uttalar det ja, rätt något ja. sånt. Hon var i alla fall där Och mm. framförde några av sina stycken eh, Själv faktiskt Det var, mm. det, det var faktiskt bland det, var häftigt. bland det häftigaste jag har sett mm. någonsin. Och sen så hade de ju den där gigantiska orgen där också som, Ja det var riktigt coolt faktiskt Att, att höra Simons theme ifrån Kassalina mm. 4 Ja men då ryser man Det, ja. man faktiskt. Ja, det, var det är svårt att förklara men. Att höra spelmusik Live liksom Eller framförda av en riktig orkester Det, det, det är väldigt speciellt mm. ja, men Det är det där jag tycker det är intressant också Att, att, uh, att tv-spel blir Någonting mer än bara tv-spel Att musiken liksom ja. kan leva vidare I såna ar arrangemang Och konserter Och, och mm. liknande grejer Det är ashäftigt liksom. Så jag blir väldigt imponerad av spelmusik alltså Rent generellt mm. Speciellt gamla Eh, retrospel till NES och SNES och sånt där. För att, alltså, det är sån vacker musik, alltså ta bara Castlevania 1 och 2. Mm. Eh, bara den musiken, den är ju helt otrolig. Vad har du för, vad har, jag vet ju vad, vad du lyssnar på, men du kanske ska, kanske ska kan berätta lite. Vad, vilka spelsoundtrack tycker du är liksom dina personliga favoriter. Oj, en svår fråga. Alltså Jag älskar World of Warcraft. Speciellt musiken. Jag tror att det är musiken som gör att jag älskar spelet. Jag är inte en... Jag är väl ingen direkt hardcore gamer där. Men det är spelet som gör att jag återvänder. Alltså det spelar ingen roll hur många gånger jag har slutat spela Bo. WoW. Jag bara återvänder gång på gång på grund av musiken. Jag kan åka tillbaka till ställen jag var vid level 20 liksom som var för flera år sedan. Så fort det kommer en ny expansion så är du på igen Ja Nästan. ja. och sen kan jag vakna en Och bara tänka oh, liksom, Det där var good old times liksom. Och så kan jag bara åka dit Bara för att höra musiken Det låter väldigt eh, Som att jag glorifierar hela den här bilden Men det är faktiskt så för mig Jag mm. älskar musiken i Bo Men eh, självklart Castlevania Ja, jag måste säga Ett... Castlevania, hela serien Är ja. en favorit för mig ja. Alltså helt otrolig musik, mm. faktiskt. Eh, sen får man inte glömma eh, Nobuo Matsus eh, ja, samlade verk i, under hela sin era på, på Squaresoft och Square Så Enix. Det går liksom inte att jämföra nästan med honom. Alltså Nej. det är olika typer av musik självklart, men han, hans musik kombinerat med de här stora mästerverken som utgör Final Fantasy, det är, alltså det är, det är svårslaget alltså. Mm. Okay. Men eh, vi hade tänkt kanske prata lite om oss också Vad vi, ja. eh, vad vi spelar mest Och vad vi föredrar och... och Hur vi kom in på spel Ja, alltså... du, kan, du kan börja berätta mm. Ja du Alltså jag har tyvärr Måste jag erkänna varit en backseat gamer Alltså under väldigt många år I mitt liv Och fast för några år sedan så tog jag mitt förnuft Till fånga och så började jag faktiskt spela själv Jag Jag har alltid Tittat på när mina äldre syskon har spelat. Och eftersom de tyckte att spelen var läskiga så är det klart att jag inte vågade sätta mig där själv med kontrollen i handen. Men och jag kommer ihåg just ett, ett tillfälle där min syster satt och spelade Resident Evil 2. Hon var på PlayStationen på andra no. våningen just när den första zombien kommer. Och hon stod där med rocket launcher längst bort i korridoren, så det var väldigt långt liksom mellan henne och den här zombien Och den gick så långsamt. Liksom. Wait, don't shoot. Get down. We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. Uh, hon sa det Filippa, ta kontrollen. Du behöver bara skjuta, Det är jättelätt Han kommer dö. Jag har en rocket launcher mm. liksom det gick inte att misslyckas. Jag började trycka på en knapp liksom. Ja, två tekniskt. Ja, två. Jag behövde hålla in. Ja, men jag bara slängde ifrån mig kontrollen. Jag vägrade. För att jag var så rädd. Så sådana minnen liksom har jag från spel. Tills bara för några år sedan. Och det är väldigt konstigt. Liksom, för jag har alltid älskat spel. Men ja, jag har spelat väldigt mycket ändå. Speciellt WoW Men... Mm. Du, alltså i och med att jag träffade dig Så började du spela mer Det blev liksom en del av vardagen ja. Att sitta och spela Jo en del av våran vardag går ut mycket Visst vi har ju, vi har ju liksom Bägge två arbeten att gå till Och, och, och sådär Men förutom det Jag har ju bandet också som jag mm. är väldigt upptagen med mm. Ibland bitvis Men så fort vi får lite tid över så brukar vi hitta några spännande spel att spela tillsammans ja, Eller precis. på varsitt håll eller Alltså det. spel jag älskar spel, alltså det finns, en sån, det finns ett hav av spel som man kan välja mellan också mm. och det är, det är som vi sa lite i första segmenten, att det är upplevelser. Mm. Det är som när du fick mig att spela Final Fantasy 7 för första gången, när ja. jag sa det att det här, det här är en upplevelse, Så alltså folk som inte har spelat Final Fantasy 7, de har gått mista någonting, verkligen. Mm. Det är bland det bästa jag gjort i mitt liv. Du sa, du sa någonting i stil med att jag tycker synd om människor som aldrig kommer, <laughs> äh, som aldrig kommer lära sig uppskattare. Ja, ja, och jag står vid det, så jag står fast vid det. Final Fantasy 7 var väl kanske det spelet som eh, fick mig in på alltså, japanska rollspel. Alltså, mm. just, jag hade väl spelat lite tidigare, jag hade väl kanske ögat in Final Fantasy 6. Och så Men det som verkligen fick mig att börja spela Det var faktiskt när jag var väldigt liten alltså, Jag fick en Atari den här med träpanel på Jag vet inte om det är 5200 eller vilken det är Det kan vara den Vi, vi chansar på att det är I alla fall en väldigt tidig Atari-konsol mm. eh, Svart joystick, röd knapp eh, Det var den, det var min första maskin Och till den hade jag bland annat spelen Just. Och sen hade jag även något pongliknande tennisspel och nobilspel och, och sådär. Och den där maskinen hade jag ganska roligt med i, i säkert ett år. Mm. Jag var ju själv kanske, alltså jag kan inte ha varit mer än tre år kanske. Men eh, senare så fick jag eh, faktiskt ärva ett eh, Nintendo, mm. eh, mitt första Nintendo. Och jag fick en sån här Nintendo-case, du vet, en sån här plast, eh, ja. plastbox som jag har nu. Eh, med ett gängspel i bland annat då Mega Man 2. Som var mitt första möte med, med Mega Man och. Eh, med Nintendo tror jag. Mm -hmm. eh, och det är Jag minns den upplevelsen, jag minns ju liksom. Jag kan ju spela alltså, utan till den idag. Uh, och jag, jag, jag tror att uh, där, bör, där blev jag nog liksom, Där kände jag att tv-spel var någonting som jag kommer hålla på med resten av mitt liv mm. uh, Fast det kanske var väldigt ung Men jag insåg <laughs> det ändå och, och sen så var det liksom den naturliga uh, Utvecklingen därifrån till, till Super Nintendo och Mega Drive uh, Samtidigt där Och sen Playstation, Nintendo 64 och, och så vidare Jag kände mig aldrig liksom riktigt in, uh, Attraherad av, av PC-spel egentligen Med vissa undantag, jag gillar spel som till exempel Grim Fandango och lite sådana där Monkey mm. Island tycker jag är jätte... De är roliga liksom Men sen så, nej jag vet inte Konsolspel är alltid mer vart, vart min ja. grej liksom Ja, så Det förstår jag, mm. för att det finns bättre spel På konsol Det skulle jag vilja säga Ja, det tycker vi i alla fall Det tycker vi. Mm. Även om jag älskar WoW Men mm. ja, jag håller med men Om du ska välja ut några serier som du tycker är dina favoritserier av spel Förutom då Wall Warcraft Ja, Woe in my heart, nej <laughs> uh, Alltså det är ju svårt, fast egentligen inte Final Fantasy, självklart Typ alla ungar som växte upp när vi växte upp uh, Hade ett Final Fantasy 7 hemma Ja, exakt <laughs> På något sätt Ja, ja. faktiskt uh, Ja, jag vet inte Men Vilka andra Silent serier Hill. liksom Silent Hill mm. Ja mycket bra spel mm, ja, det här med serier är lite svårt enskilda spel också enskilda spel, jag gillar eh, Castlevania, det gör mm. jag självklart hela serien jag har ju mina favoritserier väldigt nära hjärtat och det är ju faktiskt framförallt Final Fantasy och Resident Evil, Siden Hill jag älskar Metroid-spelen och eh, faktiskt eh, har en väldigt stark kärlek till Shenmue också på Dreamcast, de båda delarna där. Så jag hoppas att det kommer en tre någon gång. Jag är en av dem som står i, i den här stora massan med höglafflar och facklor och vill ha en tre på det där. Ja. Så kommer jag en seger någon gång. Det är aldrig mm. för sent. Um. Det är roligt att du nämner det för att det var bland det första du sa till mig när vi träffades och du berättade om dina spel att det var just Kenmo som du det var bland det bästa spelet du hade spelat. Men ja. Shadow of Colossus också får du inte Oj, glömma. Ja, det... Första gången jag spelar Shadow of the Colossus. Du vet, ibland när man, när man, när man är sjuk. Och som har riktigt hög feber. Och man nästan så här kan börja hallucinera. Nästan så. tänkte att du är i det, i det stadiet. Och så spelar du Shadow of the Colossus för första gången. Hemma, ensam, med en stor tv. Det, alltså, det är... Det, en av de sjukaste upplevelserna jag har haft. Det är mm. magiskt, verkligen. Och där, där kommer vi in på det här igen, att spel är mer än ett spel. Kjell mm. Colossus framförallt, är en upplevelse. Mm. Tillsammans med till exempel Final Fantasy 7 och sådär. Man ska, inte ja. vara, man ska inte vara rädd för att sätta sig ner med, med spel och kanske ta in dem som mer än bara ett spel. Nej, precis. Så är det ju nu med spel. De är ju mer än bara spel. Ja, det, det tycker jag, Absolut. Men jag håller med, jag älskar också Final Fantasy-serien mm. Men Final Fantasy 7 Toppar ju allt ja, det Så jag är det för det. mig det är, Jag tror jag inte ensam om det faktiskt Jag minns men... faktiskt när jag, när jag fick Min första kopia det här, Den här berättelsen har faktiskt berättats I en annan podcast mm. Som heter Pixelklubben 64 ja. Och Kanonbra podcast lite, lite reklam sådär Men kolla, kolla in om de är Verkligen duktiga på det de gör Uh, en av mina personliga favorit Eller våran personliga favorit Podcast uh, Men i alla fall, det var julen uh, 90, när, kan, när släpptes det? det? släpptes julen 97 tror jag det släpptes, december uh, Och uh, jag och brorsan då, som uh, så här, uh, hade precis uh, vi, hade, vi hade sett en ett inslag på ett SVT-program som heter Cyber uh, som var ett program om IT- uh, Datorer, tv-spel Där recenserade de Final Fantasy 7 Och jag hade aldrig sett något liknande För att det var ju också delvis det här steget Från 2D till 3D Att, att se Att se ett, ett spel röra sig så snyggt och, och verka så stort Och intressant Jag hade liksom aldrig haft med, med något liknande Så att jag önskade med det som min brors jag eh, skrev det längst upp på önskelistan på julafton eh, och eh, vi fick faktiskt ett, eh, ett gemensamt paket den julen då. Men det var ett stort mjukt paket. Så vi tänkte att det här är ju inget TV-spel utan det här är ju det här är ju någonting annat liksom. det, är, det är en stickad eh, två stickade tröjor från mormor eller någonting. Men eh, då hade min mamma och min pappa spelade ett litet practical joke på oss så att det var ju fullt med, med tygtraser och i det där så låg ju såklart ett, ett helt nytt exemplar av Final Fantasy VII men berättelsen tar, berättelsen tar absolut inte slut där utan det fortsatte nämligen med att när vi kom hem och vi kom hem sent den kvällen vi hade varit hos någon släkting eller jag vet inte fan och vi skulle starta spelet och det startar inte vi kommer till den här vita Sony-introt Där så, så hände ingenting utan spelet botar inte upp. Jag noterade mig en gång att skivorna så konstigt De var liksom inte de här. Du, du vet ju PlayStation-skivor ser ut, de är svarta under till. Men de här var liksom blanka, som är cd skiva. Och Jag tänkte så att Morsan och Farsan hade köpt dem på, på Gula, gula tidningen hette tror jag. Det var alltså som en Förlaga till blocket. Ja, ehm. Och eh, det var väl något konstigt med det här Troligtvis så var det en amerikansk version Jag minns inte eh, Men vi åkte i alla fall till Södertälje några dagar efter eh, Det var typ närmsta spelaffären eh, Och bytte det här spelet då Mot en europeisk version Så att till slut så kunde jag sätta mig ner och eh, Spela Final Fantasy eh, Sen dröjde det kanske ett halvår innan jag liksom köpte ett minneskort Så att jag kunde spara Så att jag fick spela om spelet varje gång Så jag kom... Alltså, vi spelade utan minneskort jag. Hela vägen från början av spelet Tills att du når liksom världskartan Ut ur middag Det är jag jag har middag. sett eh, traumat Alla har nog haft såna. Ja, precis Prisition Man mardrömmar liksom, att man har spelat ett rejält spel Och minneskorten inte funkar ja, eller någonting. Precis. Ja, precis Trasiga minneskort och allt sånt där Det, det hände mig och, och min bror också När vi spelade Final Fantasy 8 eh, Kom till sista bossen Och hade sparat över samma sparfil Vi hade bara en sparfil Och... Eh, det var, ett sånt här, det var inte Sonys officiella minneskort utan det var någon, någon, någon B-version. Så att, till slut var filen korrupt uh, så mm. att det gick inte att ladda. Så vi fick spela om de där 90 timmarna eller vad det var. Vi hade gjort allting och det, det är sved mm. kan jag säga. Men det är en av de roligaste att göra de minnena jag ändå har. Liksom. Bandet mellan mig och Final Fantasy växer, liksom, växer starkare av, av de erfarenheterna. Är det någonting mer som vi vill ha sagt egentligen med, I och med att första avsnittet Börjar kanske lida mot sitt slut Nej Jag vet inte, jag hoppas att folk kommer Tycka om att lyssna till oss Och ni får självklart jättegärna Skriva till oss på vår Facebook Det är facebook.com Slash Precis, sen har vi ju en blogg också mm, Precis, blogg.se Slash Ja, precis den snygga facebookbilden förresten Som vi har där Eller mm. Den finns på bloggen också När vi, när vi står och posar som Ja du vill Link och jag är samlas. precis Ja den är skitbal Ja <laughs> den är faktiskt gjord av en, en gammal klasskompis Till mig vid namn Anna Landin mm. Jätteduktig Och ja, eh, ni borde verkligen gå in och kolla på hennes Hennes tumblr heter det så mm. eh, Annalandin.tumblr.com mm. Eller Anna Landin på twitter eh, Passa på att kolla in hennes serie om hon håller på med. Den, jag köpte precis alla, alla delarna där. och mm. ska, Det är min kvällsläsning när jag går och lägger mig. Verkligen imponerad. Tack så jättemycket för bilden Anna. Och vi hoppas att, att, att du lyssnar och att du kommer lyssna fler gånger. <laughs> är det någonting där ute som, som ni tycker att vi ska spela så tveka inte på att skriva till oss på, på Facebook. Um, vad, vad tycker ni att vi ska spela? Ska vi spela mer nytt eller mer gammalt eller, eller något, något enskilt spel eh, som förslag så säg gärna till. Eh... Precis och vi har inga gränser direkt för att ja må så vara, vi pratar väldigt mycket om retrospel men vi spelar väldigt mycket nytt också. Ja. Så har vi spelet så, ja, så är det en väldigt stor chans att vi kommer använda det till podcasten. Vi kan säga kanske med en gång att vi kommer inte spela något Call of Duty nej, Den det saken är väl. Det, det, det, finns det, det finns tillräckligt med folk som spelar Call of Duty, men ja. men kom jag jättegärna med förslag på, på spel, gamla, nya, allt ifrån Nintendo till Super Nintendo till till PS3 till till Xbox ja, 360. Alltså vi har väl nästan alla konsoler, ja. förutom Dreamcast. Dreamcast ska vi köpa mm. Den, Jag har bara massa spel kvar ja. Jag har ingen konsol som funkar Men, men annars men... förutom det så är det bara att Skicka in allt Ni vill att vi ska spela mm. Och inte bara tips, berätta gärna Egna spelreferenser Och anekdoter och roliga minnen Och sånt där som ni vill att vi läser upp Ja och kommentera Dela, mm. gilla, allt sånt där Ni kan det där redan så att, ja. eh, Sprid ordet om eh, par i pixlar. Så ja. hoppas vi att uh, vi kanske hörs igen nästa gång. Det gör vi nog. Ska vi gå och spela någonting? Det tycker jag. Ja.